Ja, på avsnitt 237 Har vi haft någon sommaruppehåll nu? Det har vi aldrig haft nej, nej. Men det vet ju inte lyssnarna Jo, kanske de är. Nej. Nej. Som heter. Jo, men det har ju det har varit uppehåll eh, på. Men det ligger några Rykande färska för poddlyssnare Inte så färska för oss men. Nej Men det sista, det var ju vad heter det? Nej, innan uppehållet. Ja, det. För vi, efter Hamburg har vi inte lagt ut någonting och det var vi i slutet av april. Maj, juni, juli. Tre månader. get break. Oh. Men då kommer tre, tre färska, ja. för lyssnarna, direkt åt fjärde nu. Toppavsnitt. Om man skulle vilja spogla lite, men spoglar man nu inför de avsnitten så det spelar det ingen roll. Ja, för de, för de lägger man in in nu <laughs> är det så här. järl twist liksom. vad hette den där filmen där där det var i olika dimensioner tidsmässigt men typ att det var att det var med en dröm och i den dröm eller i den dimension så kunde man komma i en annan dimension till typ en annan dröm och man kunde gå vidare ah Igen. Ja, men det var för några år sedan Och... Inception. Ja, ja exakt. Alltså, ja kan jag läste den. Var det bra. Ja, men det var också så otroligt svårt. Att tänka. Men jag måste se nu var är vi nu någonstans? Hur, ja. Mm. För jag minns att det var en Stephen King bok om det var Det eller eller men alltså som jag läste. Då. För han var ju mästare på att skriva eller är ju mästare på att... Och dra ut, han är ju nästan, man kanske ju det är väl ännu bättre på, på att dra ut på saker och ting. Mm. Men det var någon gång han skrev eh, Stephen King, och vem som åkte i plan, så drömde han, så berättade han om drömmen, eh, skrev han skrev om drömmen, och i den drömmen så somnade han, och då berättade han om den drömmen. Det var, right. var i, i två lager, och, och liksom, nej, för mig blev, blev det för mycket, vart TV var det vi på väg det ja, jag har på sommarprat var ju också någon skådespelare som sa att de spelar in i olika ordningar så mm. det är också lite konstigt att uh, hoppa i tid det är inte alls klockologiskt så här, som i filmen. men så är det ju i Sagan och Ringen här, där spelar man in i olika ja, ja men jag tror det är ja det, må jo, det, det är ju vanligt men det måste vara skitsvårt. ja plötsligt, är man och så alltså, lever man Ja, det är fan jag man då. Nej, vänta. vänta, jag var ju död där. Ja, Jaja, men det här är ju, det här är ju in... det är långt innan. Det här är långt innan. Ja. Nej, vi spelar in det efter. <laughs> ja. ja. hur har sommaren som varit. Sommaren har varit bra. Hittills, men nu har börjat jobba så det är nu är det över. Nu vinner du då, mindre bra. Men vad gjorde du? Du var i Köpenhamn. Bra? Först var jag i Örvik, spelade golf. Såg Tompa. Mm, och sen eh, var jag i Köpenhamn, Luciana, Konstmuseet, en sväng till till Övervik, och så i jag jag hörde som Stockholm. Jag hörde att du hade, du hade några åsikter om Tompas swing. Men vi kanske, yes. vi kanske kan ta det någon annan gång. Ja. Mellan fyra ögon så att säga. <laughs> Mellan, fyra ögon. Nej, det hade vi inte. Mellan fyra ögon och, och, och någonting gärna för västen. Ja. Mm. Nej då, det såg bra ut. Mycket, mycket. Men äh, Köpenhamn var det ju och, och Luisana tyckte du? Ja det var fint, ja det var kul, det var roligt. Konstmuseum, mm. och fick man se en äkta vad det? det? Picasso och äh, en Jackson Pollock. Mm. Men det hade ju en Jackson Pollock utställning men det hade det där ja, var det kul. Mm. Det men det var st skitfint ställe. Var alltså. det stor den där Pollock? Nej, nah, inte så farligt. Nej, nah, jag var inte jättestor här Jag vet att du tänker på den här jättetalaren han står framför. Som finns på i New York. Mooma Ja. Ja. Då riskar en hel väg. Med... Ja precis. Där står han framför. Och, så här, men... och den, den tycker jag är alltså, så häftigt att se ett, ett, ett original och gå nära och titta om det här mm. är det här har den. Ja. Oj, oh, det är fantastiskt. Nä, ja, ja. Där skvettar han ner Pollock. Har du sett filmer om Pollock? Ja. ja. Ja, bra. Jag undrar om man kan köpa loss en Picasso. Jag skulle vi ha en till den först? För, för, för, för, först och främst. Sätt upp på dig. Skulle du ha någon annan konst? Nej. Skulle du, du njuta och, och ha ett original? Ja, Då skulle vara rik. Du skulle sälja och sluta jobba ja men de var det. först måste jag köpa. Jag måste köpa den först. Sett så det är så stort. Nej, men menar, det, tyckte, det, var, det var bra faktiskt kul och sen Sällskubbenhamn fick jag en bra intryck av det var roligt. Ja, men bättre nu nog mm. Inte de här stora Ströget bara det känns lite som drottninggatan och så alltså dy havn känns lite som studeplan. Ja, lite ja men de här gamla Hor- och slumdistriktet västbroen. Det var lite coolare, lite söder ja, Men vi, vi, vi, vi var ju där Var inte där vi såg konsert? Eller gick igenom där? Jo, vi, jo jag tror vi kom Jo Men det var ju någon gång när vi var där Och det var lite det var första gången vi hade Utlandspodd Det har varit så Succes med Skålborg Ja för då, då var du och pär på en, på en pub Och så kom jag dit sen var det, var det På den puben han satt och knäppte folk och det var någon gubbe som var förbannad på Ja just det ja. Måste fråga Det var först. de kvartererna. Ja men precis Det var ju de här lite, lite ruffliga kvarteren. ja Men jag har en teori Jag berättar för dig Men kan berätta för, för De båda lyssnarna att vill man hitta bra kvarter, då ska man ju leta efter ja, på vart det, det finns skiv, ja. skivbörsen någonstans i affärer. Mm. Jag såg det när jag gick där nu, att det fanns av stycke. Mm, de säljer begangen. För det är de områdena, de, de, de mm. ligger liksom inte på, på mm. Drottninggatan eller Stureplanen, med de här affinare, utan det ligger lite mera... Som i Hamburg också. Mm. Ja. ja, men precis. Mm. lite mer roliga i kvarterna? Roger hade ju år på, på någon Loppest där, och köpt en skiv Och mm. i Viken. Mm. Nej, jag har, se alltså, vad jag har gjort Vi började ju i min sommar, då var det innan Semester, men då var vi i köln, jag och Åsa mm. På någon en, en, Bröllopstillställning Och sen så var vi ju i I Jag Var en sväng Och så var den en sväng nere i Håll oss tänka Jag det bort till Växjö var ju, Och Mölle mm. det är ni, mm. Mölle nu då är det där de spelar in Kullamannen. Ja. Mölle. Och så hade du, vad heter det, Malmöms målmakt. Jan Mölle. Jan Mölle. Och så hade du han i docenterna, Mats Mölle. Basisten. För... MP spelar jag såg det, spelade med i år. Ja, de just på Fofäng, var ju nära här. Ja. Då har jag slunkit dit. Ja. Jo, ja, men Mölle ligger för Helsingborg och då är det där de spelar in Kullamannen. Ja, okej. Okay. Offret vill just där. Vad fan är just där? Nej, för jag vet inte mig. Okej, för nu ska fråga du Roger. Vi ska inte fråga Roger heller. Ja. Nej, men det var säkert vad man skulle kolla. Ja. Det var Sen. Så... Jo, men det var trevligt det var. Det var, det var hyfsat. väder. är det var väl för att mm. det blev ingen ingen baden och strand. Att det är slut för mig de var i sväng. så men Sen det blir några några byrå. No, no, no. Ja, någon. någon just ja, no, no, no, no, no. no, no, no. det. sen var det sidor det är. <laughs> det är stora. Det är ja, som sommar stora sommars klud. Sommars stora Bivenhet. het. Ja. stora fynd. Årets fynd. Cider. Mm. Och en eh, lime och Det var en lime sider Mm. Jäkla kaktus och lion Fantastiskt god mm. Det är som att dricka läsk mm. Och så känner man nästan de läsk läsk Oj, bara snurra ja, till litegrann Det är ju två och en Det är ju kinderägg Både, Båda att det gott och så, och så blir man ja. Som hooch så blir man mer avslappnad i kroppen Man kan slå bra golv och, och slinga mm. <laughs> Nej men sen så var vi i, på Gotland Tre nätter Och så var vi uppe i Ellens land För det här igen Mm. Uppe i, uppe och där gjorde jag debut och bada. Ja. Ja just det, ja, det Marholmen åkte ju till. Mm. Starkt. Ja men det var det var ju typ grader så att det var ja. Det var fantastiskt skönt. Men det, det brukar ju gå somrar då är inte jag bada. Ja. Det är som att man gör för mig, men sen börjar jag bada med sydrans Sen, mm. Innan dess var det i tio år Uppe i ja. Men i år har bara en gång vart, vart åkte ni då? Lomsjön Men det är den som ligger Efter Gullänget vägen rakt fram och så. Ja, just... stängt in mot Krokstad Nej, Mörkanske. efter, men fortsätter jag Men vad heter den lilla kön När man kör förbi För... Krokstad och så Skärpe alltså Bort när man kommer fram i själva eh... Det är väl också Lomsjön, det? Lomsjön? Men det är en det heter Halla heter uh -huh. tror jag. Ja det är det är, jag tror det är samma för inte har back from, kanske. Lilback. Lillback. Ja ah, just det, Lillback. Lillback är just det nu kan man på. Det. Men där var det någon gång var det också. Dolbergosen men nu nej. Var du på de här Otterlandet? Och, hur heter? Det? det är ju näsan egentligen. Österlandet. Där vet tompa vad var det någon gång änget. Någon Gullvik var man väl? Mm. Gullvik var man alltid på det där. Man kommer att alltså, när man var yngre, gick man i tror jag. jag men alltså, då kunde vi då kunde vi cykla ut i Gullvik alltså, på morgon. Mm. Mellanstadiet? Ja ja. ja. ja alltså, eller kunde det vara till in, innan man fick moppen eller så där. Hur nånsin cyklat man dit. Men moppe tog man ju. Motto tog med det. Sen har jag hört att det var ju... Eh, Tomp och Lella, de hade ju... Åkt i vår lära cykel också, en gång. och Gullvik. Fast den, den... Den resan ska vi inte prata om. Nej. Den, kan man det. Samt, ja, den kan man ta upp samtidigt som de har pratat om gårdsringen. Okay. Um, Nej, men så, det, det har varit, varit min... Min semester. Har du någon grillning? Lådvind? Inte. Nej, lådvind. Det vet jag inte när jag drucker. Oj. Sommar utan lådvind. Ja, ja. Men det är sommar med sidor. Det är som... Kaffe utan grädd. Ja. Svällek utan kyssa. Vad är sommaren då? Utan lådvind? Nej, no, no, no, nong... ja, men har det någon grill? Jo, någon grill har det blivit. Jo, nu är nere på Gotland så... är eh, Micke som vi bodde hos... Han hade köpt en rök. Ja. Så vi provade lite igen och det var väl Han har inte fått till det menar, riktigt Men att det, Man röker kött istället mm. Jo men det var Ett små, små trev sådär Men det är jäkligt smidigt Att ha en gasolgrill Ja just det, ni har ju det ja. Eller en stekpanna Ja en stekpanna är också jättebra ja, Det är som man brukar säga att Grillning det är ju skattat <laughs> ja. ja. Han smakar mycket goder med grill Oh. Ja... Jo, jo tjena, säger jag. Vill du kaffe då? Yes! Jag har fått en kaffe och Vi kan ha... Eh, ska vi avsluta med att se om... Eh, –Var du Hamburg-polare med? –Japp. Yep. P.K. ska vi säga här. Faripa. vi. Hallå. Hallå. tjena. Det är Tja, nu är du tjena. nu är du live i på podden här. Hur har jag har gör jag då? Ska jag gå in och kolla på någonting. Nej. <laughs> det det är bara det är bara att. Vi, vi har, det är bara röst, det är bara röst podd. Ja, vi, vi har inte fått något. Vi har inte fixat med någon app ännu som man kan med. via, via bilden hur Jag sitter och kollar på fulstreamar, AIK och Maribor och dricker till och har gjort momsdeklarationen och packat för att vi ska till Estan i morgon. Ah, okej. Okay. Jag har suttit lite här för mig själv. momsdeklarationen. Ja. Moms ja. men, men, ja. men har du firma? Ja, eller bolag, ja. ja. För, är det varje är det... månad man måste göra moms då, eller? Nej fyra gånger per år Herregud. Så att det, nu är det första Andra kvartalet Det gör man två månader efter Jag gjorde det nu så att jag inte skulle glömma bort det eh, I slutet på semestern här. Ja Ja så det blir Estland ja, då Nu blir Estland i fyra dagar Ska upp Klockan halv fyra imorgon det, det, det. det är lätt Lätt att vara äst. Ja, ja. Nej, det är nej, det är lätt att vara balt. nej. Lätt att vara balt. ballt, ja, ba ja, lätt att vara balt. Men, men jag, jag fattar inte, det flyger vi så. men det är ju det är som när vi åker till Hamburg. Ja. Och är det så upp så okristigt tidigt och sen var man framme någon gång ungefär samtidigt som man hade gått ner och tagit båten ikväll. Ja. Nej, jag, men hur de långt ta det tar det? Det tar det en timme eller 50 minuter att flyga så att när man flyger hem så då tror jag att då går planet 5, och sen var man framme 10 5 i Sverige eller något sånt här. <laughs> jo men fan är det möjligt? Jag, jag minns när vi åkte till, till Vilnius. Då var det ju också att... Ja nej, men det en var väl, Ja men ja. Men ligger Vilnius längst bort va? Ja det ligger, ligger väl längst ner så ja, ja, det är inte längst bort. Ja, sen, men, så, men ändå det, men det var ju en timme fem, ja. 65 minuter. Men då är det där Först? över helgen då? på söndag kväll. Okej. Och sen vi ja. Nej, så nu är det mycket ledigt. Fan, jag det inte. är ingen ledighet. Då åker med, med tjocka släkten till, till, till Tärn nu. Nej, det är ett jobb som ska skötas. Ja, nej, jag tänker inte ta ut någon semesterdag då inte. Nej. Absolut inte. Jag, inte. jag snackar med med en gammal Liverpool-resenär igår. Mm. Med en letråge så att han har samma förnamn som du. Tules. Fast det är. Ja, och, och han, han sa heter fan, vad fan? Fan, behöver vi se på Liverpool. Man kanske tar ta det, man kanske tar man kanske tar kan ta en gång till. Och ja, viatralen det sista gången eller? Nej. Ja. Och vad heter det? Och han, och han han om Hamburg också. Och han sa nej, nästa gång nä, nästa år då blir det Hamburg då ska jag skita i liksom i jag ska inte kolla på väderapparna. Nej. Det... Jag men först afton. Jag, astan... jag, jag var och kolla på Anders Pettersen lite sen, på Vad heter det på Liljeallés. Ja. Ja, den är Det är en fotograf som jag, jag gillar honom. Han är rätt... Ja, han är väldigt, jag tycker han är bra. Ja. Uh, och han gjorde i slutet på 60-talet så gjorde han, gjorde han en, hängda han på ett nattcafé i Hamburg som heter Lemitz. Mm -hmm. Och tog en massa ballar, men du vet att, uh, vad heter det, uh, uh, Rain, Rain någonting, från uh, Waits skiva. Uh. Rain dogs, right? Ra Just det, det ja. omslaget, det är hans bild där från, från Café Lemitz i, i Hamburg. Var ligger det, det? Jag, jag vet inte, jag har suttit och idag och liksom försökte hitta någon adress sådär, liksom, så att man får veta var det är. Det bör ju ligga någonstans i Spauly, Pauli för det är ju liksom den typen av kvintiel på det ja. här stället. Men, men det skulle ju kunna, och då tänkte jag så att nästa gång vi ska till Hamburg, då ska, liksom, precis som jag försökt hitta Star Club så ska vi hitta, hitta Café Lemitz också. Ja. Sist men inte minst, vi ska ha, ha, ha en liten uppgift där när man kommer dit så att det inte bara är uppe upp, i kastrationen. Jo, men vad heter det året innan då? Då lyckades du hitta porten där Lennon var på till, till den här rock'n'roll-gatorna. Ja, jag, jag var med, det var när det regnade, vi ska nog titta här. Hur hittade du den? Nej, ja, men den stod alltså på. Nå, men det, det, det var en, jag hittar massor av såna grejer, jag tror grejer. Moze Ivar har skrivit för länge sedan om grejer i biters relaterat i Hamburg. Mm. Och då stod den där också. Och då sa lite nutid nu att det, det är ingen stark längre men ni kan gå in där, liksom, Ja, precis. Ja. Och, ja. Nej men nej men jo, och, och så hade han blivit jäkligt då, av en också när det gick på fotboll. Det, kan, det kanske var det som som heter mest för honom. Det, det var en höjdare. Det, det var ju en perfekta resan för oss, eller hur? Mycket bra. Ja, det var så, ja, så, en bra tjejband och så sen ja, toppade liksom med, med en match på, på vad det nu heter, stadion. Ja, och, och så att det var så lätt att köpa öl där inne. Toppa? Ja. Då tar, resan toppas med fotbollsmatchen oh, så, och så, och så, och så, och så trend, det miljövän, så, så miljövänligt att, att det var liksom returmuggar man kan använda ja. och då, jag, jag tänker på klimatet När jag går på fotboll jo, och, då, och då tänker ni att man utnyttjar dem så mycket som möjligt Ja om det är dumt att bara en gång ja. Ja. Ja. De använder dem flera gånger kan vi säga Använder dem fyra gånger Då är det fyra, fyra gånger så, så bra ja det, det, det, det har man klimatkompenserat för flygresa nästan <laughs> oh, ja <laughs> oh. nej men det var oh. det var fint mm. jag det en idé fram fram framtid eh, låda som, som jag tycker var lite svag eller lite tru, lite innehållslös så så, och så regnade det på söndagen, så men fram till dess var det ju liksom det vi inte få det bättre. Jag, jag tyckte att halv var, var lite eh, eller på slutet så var det. Men den här allsångskvällen... Var det fredan eller var det lördag? Allsångskvällen... Ja, nej det var på fredan. Var det på fredan? Ja, den var jag också. Jag, den ja, var jag också. den, den, den jag var. Nej, sådana... jag hade inte Nej, men det såg med de här. Jag hade så. Ja, det var fredan. Ja, ja det, var, det var det var väldigt många bra inslag på den där resan. Det är liksom verkligen det är som när man, man börjar med sin, sin hit och, så, och sen så tar man fjolårets hit liksom, på spellista. Mm. Det enda som Men startas jag, var att du skulle köpa en tolvsträngad gitarr. det är svekt. ja, ja. Är det jag, jag har faktiskt strängat om min gamla, gamla skoldgitarr, nylonsträngad. Men det är något fel på E-strängarna så att jag är liksom, alldeles blå på ena tummen. Det är så jävla tråkigt att få, få upp den i. <laughs> ja, nej, det är det är en där blå att få mig. det blir ingen blå i du för blåa fingrar ja <laughs> vilken, vilken, vilken vilken låt var det vad heter han ring och efter I got blisters on my fingers jag tror att det var helt skelter ja. men inte han som sjunger den? nej han spelar så vill på trummorna som han fick braser <laughs> Ja. Ja, men vi, vi får ta en, en sittning någon, någon kväll när, när du kommer tillbaka. Ja, det får jag ja. eh. och si vi sitter vi sitter ju uppe i, på på Häniksdal nu hos Mats. Och sist ja, ja. och sist jag var här. Det Var ju då Vi hade, jag sa ju när vi hade, hade sittning. den där sittningen där i det var det var, det var första halvan på juni. 15 fem, fem, juni tror jag. Ja, ja. det var ja trevligt, det går ju så sådär fort två av flera sittningar. Vi kan ha en sittning här också. Det Det löser sig alltid. Men det är, man får köra den här Liverpool-sittningen att man börjar tidigt. Ja, det går ju ja, snabbt. Ja, det är det bästa. Börja på twang. Twang-tonal. Eller Stefan på sin första röv på twang. Nej. <här> <här> <här> <här> och kallt om sider-krå. Jo, ja, men jag, jag har ju upptäckt sider, Per. Morning. Ja. rätt sidor eller sötsidor vad säger du rätt så en sidor eller ja, sötsidor ja ja ja jag ska se den här cactus lime siden Jäkla så god att cactus lime kan vara så god <laughs> ja, är det något du riktigt tror på det är det men smagsomgivare eller vad då på nej nu nu det är inte nu no. ut, utan vad det heter det, det? Nej, nej, ja, nej, det. är inte en ny upptäckt ja under sommar sommar, sommar mm. ja, ja.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 Men skulle, skulle ni inte ha fest, skulle ni inte fira en 90-åring där nere, då skulle det komma lite smålull. ja, ja. <laughs> redan ja. ut på frikall, Öppna så. Bara birbar ikväll. Vad sa du? Bara birbar Din bar som talar du Bara birbar Bara birbar det... bar. ja ja, jo, men det... Den får öppna nu ikväll. Ja, jag, jag har några här också, så tyfus ikväll eller lång innan jag somnar. Och, funderar, och, och så ska jag ha jag har en liten bar som, som står till din bar. Din, din bara berbar. Och den ska heta... Och min, min, min bar ska heta Sentom Sider. Jag har gjort lite sådana här små frågor. Eller ett spelkoncept. Nu hade jag ett för Vänta ni ska se. Det var så här. Äh, äh, släpar endast... Äh, Litet träd. Det är spelkoncept. Släpar det. Ja, liksom Och nu ska man komma på vem, vilken person syfte är på. Släpar <gör> endast litet träd. Jag tänkte på det när du sa bara Bara bara. Bara bara. Bar, bar, bar, uh, litet träd. Släpar det endast litet. <gör> ja. Kristet ja. fågelfär kommer jag på idag. Kristet fågelfärg. Kristian, nej. Oh. Uh, Fog, ja, uh, nej. Christian Kristian fågel. Är inte Luke. Nej. Kristian Falk. Ja, Kristian Falk, ja. Jag fick, jag fick en sån där fråga så då kommer jag på en massa kristen. Så, även sån här, eh, kristet illamående. Man får lite fantasi också. Nej, kan det vara? Church ill. Ja, ja. ja, det är nästa det, ja, det, det, det, semesteraktivitet. Jo, det är lite grann åt. Jag tycker det är jättebors. Varför får inte jag, var, på det? Varför får inte jag äta småsten och få åt slaget och så vidare? Ja, precis. Det är, liksom, det är det upplägget. Churchill. Jag gör, gör man en massa kort så här, och Så gör man hundra frågor, så säljer man det för 500 kilo spel efter det. De står nu.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 men man säger spruttebor ska klippa dig <laughs> <laughs> dåligt men men ändå så kan man tråda till bio notera det. Nej det är för att det, det, det, jag, jag skulle själv väl inte kunna göra det. Liksom, det, apparet, så, det är lite kul men det, det, det, det är lite för ett bostädtjänst. Ja, ja. Det är mm. som alla de där där med pasta och Saks Saks och vid Odengatan. Vad ja. alltså, är du just talat om då? Jag kommer inte ihåg vad han hette. Om ja, det är den där nära skibutiken var det också någonstans där. Men jag, jag kommer ja. kom ihåg ett kort. Jag kommit ihåg han hette. Ja. Nej men det var som jag hade bestämt träff med Glenn Hussein, men vad heter det? Han kom ju inte. Och hur Hussein var han då? Långsam fotbollsspelare Glenn hur, hur ja. Ja, nej men vi vi vi får eh förhålla sig till kontraktet ned det då men du jobbar med. Det. Men, ja jag behöver jobba en... ja. sent <laughs> <laughs> ja. <laughs> sen till sidan det är min namn på måndag vi tar några saker ja hälsa och så hörs här. allt så kul Ja, är det bra det bra Tja. hej hej då nämen det var väl en perfekt avslut. Avslut. perfekt avslutning på podden då tackar vi åt Tack er. och Ser hey, Det känns fint till sidan. Ser till sidan. Ser tillbaka. sidan. Ser till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 a lonely world, and I know it's a loveless world, and you look at me, say you're on your own, just like a rolling stone. Wow, well, it's a fire.